kumikata kifanya jitiada kubwa za kupata meti mzuri ya kilafiki aa, kwa ajili ya FIFA date kumana hile tale 6 mwezi wa pili na juhidi hizo zizingatia mambu mengi kushauli wa kitara mwa kocha lakini pia availability ya team kama zineheza kupatika ana kutu lipata mahombi kutoka Kongo wataka ucheze na sisi Utapata maumbi kutoka Swaziland, wataka kuchuza na sisi. Utapata maumbi kutoka Rwanda, wataka kuchuza na sisi. Na, na, na ekwetorio gine, wote walikuwa memba kuchuza na sisi. Ekwetorio gine, walitaka tuende kwao. Congo-Brazzaville, walitaka tuende kwao. Na Rwanda, walitaka tuende kwao. Na Swaziland, na walitaka tuende kwao. Kutashi wa kochi ni kwamba tucheza izo mechi ugenini ili wachiza juwe tuwazidi kupata experience ya ugenini. Sabu tumecheza mechi nyingi ni mbani kwa hiyo kochi alikuwa mependa tucheza ugenini. Lakini mpaka、like, mwisho mambo ya weke sawa watu leo ni kana kwamba wanania ya kweli ya thati kabisa ya kuchiza nasisi ni mbani tale sita ni kameru. Makalibuni wiki mbili, sasa tunakona kwenye mazungumzo na wanasisitiza wana sana kwa mbubana tunakuja huko kwa hiyo, mtufikilie sana na kwa kweli, tumefikia wakati kajadiliana terms, kukubaliana kwa, kwa hiyo, tumeisha sign sasa contract kwa mba waje na kwa mwujibu wa regulations za international friendlies Na kwa mwujibu wa contract, tutuweo sign. Ni kwamba, unapocheza mechi kwenye mfifa date. Ni lazima, ufield your strongest side. Yani letimu yako ya kwanza kabisa. Unatakua uichezeshe kwenye mechi ya, ya kimataifa inaulangukia siku ya fifa. Iyo ni kanuni ya fifa, lakini pia na sisi tumesisitiza kwenye contract. Kumba wachizaji watu, nyota, wajia hapa wacheze. Kwa tumefikia makubalianu ayo, na timu, itaanza kuja tale tati. Nasema itaanza kuja kwa sababu kuna watu ambao wako sawaza Afrika, kama coach, na vionguzuwa wengine ambao wako kuajilia ku, kuangalia finaliza mataifa Afrika. Lakini kuna watu, wachezaji wale wanawechezabara nulae. wako nchito faute. Kwa hiyo sisi tutachukua wale kutoka